Sammantaget var det inte en speciellt stark svensk styrka som inneslöt Poltava. Dess uppgift var troligtvis bara att hålla stadens besättning i schack och se till att de inte ställde till något besvär för trossen eller huvudarmen. Poltavas befälhavare, Överste Kellen, hade ända sedan morgonen hållit sina styrkor redo. Han avvaktade ett lämpligt tillfälle att ingripa i de stora slag som pågick längre norrut. Intet hände, för en ryssarna fick syn på de sprängda resterna av rosex bataljoner när de, omsvärmade av rysk kavalleri, bröt sig fram ur Jokavjetskis skogens bryn uppe vid klostret. Deras förföljare hade satt sig i förbindelse med staden. Kellen var den som beordrat det utfall som blockerat den svenska avdelningens väg mot tryggheten i verken på andra sidan Poltava. Kellens bataljoner stod dock inte stilla och bidade sin tid efter det att Ros avdelning retirerat bort mot gardeskansen. Istället fick de vända på klacken och gå mot den lilla stjärnskansen med dess 40 styrka. Den pragmatiska hård måste ha bedömt att vidare motstånd mot denna överlägsna styrka var utsiktslös. Då ryssarna erbjöd honom akord, tog han det. Den lilla avdelningen sträckte vapen. Kellen började vädra framgång och beordrade ännu ett utfall Det riktades mot de svenska trupperna i belägringsverken Ryska soldater rusade till anfall men slogs tillbaka De ryska styrkorna var för svaga Det krävde mer folk Den styrka som just betvingat Hords avdelning fick order att blandas i leken De skulle anfalla upp för den branta sluttningen strax söder om staden Ta sig upp om Mosoravko höjden och därefter falla de svenska trupperna i verken i sidan. Anfallet gick till en början enligt plan. En trupp på 140 fotsoldater från Kronobergs regemente under befäl av den unge pommerske sekundkaptenen Karl von Rango stod posterade nordöst om staden ner mot floden till. De fick vika undan inför de dyska bajonetternas packade anlopp. Och jagades upp för den skogbeväxta sluttningen upp på höjden. Samtidigt gick andra ryska styrkor, hjälpte av kosaker, till anfall mot den lilla vakten nordväst om staden och svepte den åt sidan utan större problem. Ut förbi fästningsvallarna kastade sig ryska förband i nya utfall. Kronobergarnas chef... Den språkkunnige Johan Kronman Sände i detta läge order till von Rango och hans trupp Att genast gå tillbaka till beläggningsverken En befallning som strax åtlyddes Svenskarna drog ihop sina styrkor Och inrättade sig till försvar i löpgravarna nedanför stadens murar Det gällde att avvärja ett dubbelt omfattande anfall Ryska styrkor inifrån Poltava gick till Storms mot deras front och vänstra sida Medan den tidigare nämnda gruppen på fyra bataljoner följde dem i högra flanken. När de framåtrusande gröna längorna av män och blänkande vapen nådde belägringsverken uppstod ett slags skyttegravskrig. Grupper av män tumlade fram och tillbaka genom löpgravar, förbindelsevärn och paralleller och sköt eller högg ihjäl varandra. Anfall och motanfall kom att avlösa varandra. Det svenska batteriet på Fältvallen stormades av rysarna och de två kanonerna föll i deras händer. Södermanlänningernas chef, Gabriel von Weidenhörn, dödades av en kanonkula avlossad från ett av blockhusen in vid vallen. Svenskarna värjde sig förtvivlat. Efter ett tag äbbade attackerna ut. En paus inträdde. Ryssarnas enda framgång var erövringen av batteriet. I övrigt hade de svenska knättarna hållit sina ställningar. Drygt två kilometer i nordöstlig riktning, nere i Gardeskansen, hade det fåfänga hoppet om undsättning börjat falna. Allt fler ryska förband flockades runt den lilla befästningen. Inte en skymt av svenska trupper. Från de ryska leden lösgjorde sig två gestalter. En trumslagare och en officer. De närmade sig vallen. Trumslagaren slog virvlar på sitt instrument som tecken på att de ville få kontakt med folket in i skansen. Svenskarna avvaktade, helt tysta.